Олюнька жила, а, вірніше, валялася при війні. Ганна не подумала ні разу про те, що Олюнька буде колись багачкою, то годиться з нею поводитися буде так, як і з власними дітьми. Їй усе була чогось недогада, все кричала на Олюньку і била їй частенько. Хіба в дідуся Луця Олюнька знаходила оборону перед лютістю війни? Луць любив Олюньку цілим своїм старечим серцем, любив як рідну дитину. Він учив її молитов, і кожний крейцер, який мав, видавав на те, щоб для Олюньки що справити. За того війна була заздрісна, і раз, як старий привіз для Олюньки з міста нові угорські чобітки з кутасиками, вона таки зважилася сказати йому, «А мої ж діти вам не внуки, тату, що все пхаєте лише в ту неробу? От говориш, сама не знаєш що, ти сама дбаєш про свої діти, а вона сирота». А хоч повинна би ходити вбрана, як пава, бо таке має за що, вона в тебе ходила і боса, і гола, якби я їй деколи не купив щось одягтися. А тобі того забагато, і те тебе в очі коле, коли я яку шматку дитині куплю. Ой, тямне Бога, що захленість – то великий гріх, колись його треба буде спокутувати перед Богом. А чи ти знаєш, що колись зажадають від Андрія рахунки з того, як він сиротинським маєтком орудував, то гірко йому прийде? Такий маєток, то таки щось принесе на рік. А чи є яка признака з того? Усе тут влізло. Або я дитини не годую, каже Ганна. А то раз, то така дитина потребує скільки їсти, що вродиться на двадцятьох моргах. Кому ти верзеш таку дурницю? На тім розмова урвалася. Та старий Луць мусив частенько пригадувати своїй невість її обов'язки щодо Олюньки. Одного разу каже, «Ціла біда в тім, що тут у вас не може бути Божого благословення. Бог приказав, щоб жінка повинувалась свому чоловікові, а ти, не Бога вивертаєш право Боже і вередуєш чоловіком, як сліпою кобилою. От, дурний Андрій, якби я був твоїм чоловіком, «Танцювала б ти мені так, якби я тобі заграв. Та на глупоту немаліку. Нехай собі робить, як знає. Одно тобі кажу, як довго я живу, не дам дитині кривди зробити. А тих десять моргів поля, що я ще не морудую, я відчуваю, яка б мене доля ждала від моєї невістки, коли б я перейшов на її хліб. Ти їх ані понюхаєш. Це для Олюньки». «Буде з тебе того, що придбала з її маєтку за малолітності». Та не все так старий Луць міг постояти за внукою. Коли його не було дома, вуйна виливала свою всю злість на дитину. Найменша дитяча провина або неувага не минали тоді безкарно. Ганна вважала Олюньку за дорослу і вимагала від неї такого розуму, як від повнолітньої людини. Те саме робили з Олюнькою і діти Андрія. Вони знали добре, що Олюнька сюди не належить, а наслухавшися від матері, що буцімто вона Олюнько годує, стали собі випоминати їй те. «Ти, дай сюди той хліб, що маєш у руці», – каже старший від Олюньки Андріїв Гриньо. «Це мій хліб, ти свій вже з'їв, мені вуйна дала». «Ти не маєш свого хліба, то все наш хліб, аби ти знала, ти брачко. І прискочивши видер у заплаканої дитини шматок хліба. Таке саме доводилось їй і з забавками, а найбільше вже з ляльками, що часом дідусь Луць купував для Олюньки. Дівчата Андрієві так довго не давали спокою улюнці, поки не видерли в неї ляльку. Олюнька бувало жалілася перед дідусем, але набравши кілька разів за те, що в ханці від війни, боялася вже пожалітися. Коли Олюньці минув десятий рік, старий Луць намагався конча послати її до дяківської школи. Ганна й чути про це не хотіла. Та нащо їй школи? От непотрібний видаток. Я не час, а могла б чого ліпшого навчитися тут коло мене. Коло тебе навчиться хіба язиком молоти, а більше нічого, сказав старий. А я таки хочу, щоб дитина ходила до школи і навчилася буде читати. Ти своїх дітей посилай або ні, вони мають батька. Нехай займається ними до вподоби. «Якби Андрій не був такий фартошкевич, як є, посилав би дітей на науку. Але Олюнька не має батька, то я хочу їй заступити його. Так мусить бути. Коли ж будеш перечити, то піду до суду і попрошу, щоб дали для Олюньки іншого опікуна, а тоді не знаю, кому гірше на тім вийде». Андрій, що все вступав жінці і потакував їй,